та в центрі, недалеко від кляштору. Ви знаєте, я теж із Бердичева. Щоправда, жила на Слобідці. А яке ваше дівоче прізвище? Може, я згадаю? Адже ми з вами майже однолітки? Семакіна. Ірина намощила чоло. Не пам'ятаю. Хоча прізвище здається знайомим. – А ким працював ваш батько? – У міліції. Ірину немов блискавкою вразило. Вона дивилася на це жилюгідне створіння, а в скронях гупала кров. Все-таки є вища сила. Якою ж досконалою є світобудова, якщо злочинець несе покарання навіть через десять років? І навіть не в одному поколінні. «А прізвище Варданян вам нічого не говорить?» Жінка перелякано округлила очі. «Рубен Варданян. Батько ніколи не називав це ім'я?» – повторила Ірка. Жінка скривилася, і на її обличчі застиг дивний вираз, який промовляв «Мені вже все байдуже». Проте відповіла. Батько ще за життя поставив розкішний пам'ятник якомусь Рубіку Варданяну на Байковому цвинтарі. Але той батьковим другом ніколи не був, це точно. Пізніше Ірина не пошкодувала часу і таки з'їздила на Байкове. Вона знайшла могилу Рубіка Варданяна. На ній стояв дуже дивний пам'ятник. Рука з обірваним наручником. Внизу напис дрібними літерами. Рубіку, ти був правий. Землю їм і сечу п'ю. Підпису не було. Ірина стояла на сходовому майданчику чорного ходу будинку Химери. Зненацька десь із гори долинула мелодія мобільного телефону. Вона впізнала свого життєрадісного Моцарта і кинулася на звук. П'ять сходинок догори, ще дві. Ось і дверцята. Вони відчинені. Ось і він, маленький електронний хлопчик, який так гарно грає Моцарта і так м'яко освітлює старовинний стілець, на якому лежить. Алло? На жаль, ваш абонент перебуває поза зоною досяжності. Хто дзвонив? Приватний номер. Тобто зашифрований? Ірина вже нічому не дивувалася. Ні, тому що мобільник упав униз із кімнати Мойсея Давидовича, а опинився тут, у кімнаті на тому ж рівні, що й перша. Ні тому, що звук удару був металевий, а телефон лежить на м'якому стільці. Не здувало її те, що сходи, якими вона довго піднімалася в темряві, в кільканадцять разів перевищували справжню відстань між поверхами. Вона знала з маличку, для цього будинку нормою є ненормальні речі. А це не простий будинок, це дім-древо. Вона залишила мобільний телефон лежати на стільці, а сама сіла в старе крісло-гойдалку, що стояло поруч. Хитнула крісло раз, вдруге. Раз, два. Раз, два. От робили колись меблі. Ліг і отримуй насолоду. Вигин спинки ідеально розслабляє м'язи спини. І навіть Найбільша проблема сучасних крісел – шия і голова в них не відпочивають – у цьому екземплярі враховано в дивовижний спосіб, просто ідеально. Раз-два. Раз-два. Гойда-гойда-гойдаша, де кобилка, там лоша. Здається, я починаю впізнавати цей стан розслабленості. Починаю впізнавати це крісло, починаю згадувати. Моє тіло впізнає це крісло. Це безсумнівно. Безсумнівно також, що воно пов'язане саме з цим будинком. А кого ж воно стояло? В чиїй оселі? Кому належало? Гойда-гойда. Гойдаша. Раз-два. Раз-два. Берта Соломонівна? Ні. В неї такого не було. Дядько Рафік? Ні. У нього завжди були найсучасніші меблі. Він був схиблений на всьому новому. Тож не минало й півтора року, як він міняв у своїх кімнатах всі меблі. Він ненавидів Мотлох І позбувався його безжально